Welkom aan al die luisteraars wat ingeskakel is op ons Op die Horizon program vandag, waar ons nieuwe kunstenaars of dan Likies aan julle voorstel. Ons het uh, laatst week met Monique Kessels en James Marais gesels in die langste program tot op datum. Een hele 2,5 ure was dit oor daar so baie muziek was en mens kon nie iets uitloos nie. Baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars en vir... Ons altyd een blesier en een voorrecht om het vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is. Nou vandag gesels ons met Jacobus Silver van Vooriesmit. Tweede oudste dorp in die vrystaan, een van drie dorpe in die wereld wat een spoorlijn dwars dier die dorp in die hoofdstraat het. Jacobus Silver is in 1980 in Pretoria geboore, skooltlaag gemaakt in bloemfontein en grafies onder ontwerp gaan studeer. Hy het uh, leerkitaarspeel by sy pa, toe hy 16 jaar oud was, en uh, is nou al vir uh, baie jare lang uh, bedrijwig in die muziekbedrijf. Nou, goeiemiddag Jacobus, dit is my aangename voorrecht om vandag met jou te gesels. Baie welkom hier by ons uitsending. Goeiemiddag Ludwig, baie dankie. Ek sê voorrecht om met julle te kan praat vandag. Nou, net om jy af te skop, wat is die story daarachter dat Jacobus Kutzee nou Jacobus Silver geword het? Uh, Silver is eigentlik nou makkeliker bemaakbaar van, as ek het nou so kan stel, ek denk een ou gemakkeliker series verkoop <laughs> as, as, as wat Kutzee het nou gaan doen, um, ou moet alle meer vindingreiker, al, ja alle meer vindingreiker word so as die muziekbedrijf ouer word so um, daar daar is nou al is nou al 'n paar ouens wat onder hulle regte name van gesing het en 'n uh, positendens mos nou om om om net jou naam te gebruik en toe later kom daar ander voetjies by ag ek reken dit bestaan daarom dit bestaan, bestaan om die, om die bedrijf interessant te hou interessant te maken, en nou ouse naam uh, uh, hoe kan ek sê dat die mense kan onthou wie hy is ja. silver Uh, is a, is een woord wat ek baie in my eerste liedjes gebruik het. Silver uh, het die bybelse betekenis vir my. Um, <coughs> daar staan geskryf dat silver en goud word door vier geluid te ringen. Uh, aan de pijl van my sy ginstelling sê ding is the only way past the fire is through it. Eh. En dit um, is ook wat my... Jy het, hou sy leven, gaan maar aan, en die leven gebeur met ammel, en uh, dit is hoe dit is, wat gaan jy daar aan doen, jy moet, moet gelouter word, en sy aan die andere kant uitkomt. Ja, nou, so dit is wat silver voor my, een speciale betekenis geef. Nou, jy weet, onmiddellik as jy sê, die rechte name gebruiken wat jy nie, uh, ek kan my voorstel, jy weet, Janita Janita Klaas, sy was Mossari Redlinghuis, Nou, ek nie, is hy so ver ja. gekom met my sarie redelinghuis nie, je weet. <laughs> ja, ja, is hy, en, uh, het is a dag nie ver. Kom. Is uh, al jare maar van Bloemfontein area, daar groot geworden, daar school gegaan? Ja, ek het van dat ek instelling stelling 9 was, was ek in Bloemfontein op school. Um, my pa was a weermacht ou en hy verplaas soo in 1996. Ons het in december 1996 in Bloemfontein aangekom en ek het januari 97 in, in Bloemstandard 9 begin. En uh, toe het ek daar studeer na school, uh, ek het grafies onderwerp geswat en ek het oorsee my studielening gaan afbetaal. So, hoe uh, maar, ja, aangewees op, op, op, op die paarse borg staan, maar as jy klaargeswat en dan sê jy vir jou, noem jy, nou moet jy plan sien, en nou moet by my die geld kom soepen. Jou, jou, jou eie pootje gaan skraap, ja. Uh, uh, uh, so, ja. Ja, so ja. Nou, uh, wat ek woesie, so voorheen was julle seke voortrekkerhoogte dan, as hy in die Weermacht was? Ja, ja, was hy in hoorskoel voortrekkerhoogte tot in starre dag. Okay, het jy op school en concerte deelgeneem, of in die schoolkoor gesing, kunstwedstrijde, sangcompetities, die type dinge? Ja ek het altyd aan sulke goede. Ek het um, as teefs deelgeneem met met voordraai en net sing nie, maar ek was altyd in die skoolkoortjie gewees, maar in die laerskool Generaal Andriens Brink waar ek laerskool op laerskool was, het ek die koor ehm um, of ek het daar koor gesing en ek het in in in die hoërskool ook koor gesing, asook in in eh uh, Park hoërskool in Bloemfontein. Ehm um, universiteitskoor gesing, Wildse Boys gesing. So ek sing al Baie jare. Ja, ek sien in die uh, Vrijstaatse uh, uh, uh, uh, Universiteit Koor, uh, het jylle uh, Dirkie de Willeers gehad as een africhterdag? Of dirigent of wat noemens jylle? Ja, nie als regent was Koor nee, van Pletsen. O, nie, oké, okay. ek weet nie dat Dirkie de Willeers <toss> het die Vrijstaatse Heegkoor afgerig, so toe kyk. Ja, dit was seker paar terug, ja. ja. het jy op skool deelgeneem aan enige sportsoorte en indien wel, is daar enige items wat jy in uitgeblink het? Ja, ek was op hulle veelsuidige ouetjie gewees. Ek het nou nie vrystaatspanne geshaal en sulke goed nie, maar ek was dan minie. Ek het, ek, het, ek het baie goed gedoen in die baanitems, atletiek, pies gooi, diskus, gewig, stoot was ek goed op hoërskool. Uh, Laarsko was ek een vinde geluid, ek het die 200 meter gehartlip allemaal uitgestoft, um, tot die ouwe begin, snaaks groei, dan moet jy maar na die baaneteams toe gaan, die <laughs> veldeteams, soos hulle sê, <laughs> ja. <laughs> raak een ouw stariger, jy kan nie meer hy laat oorspring, en dan doe jy maar ander goed, um, ek het karate gedoen, het baie goed gedoen karate, ek het um, so kort net so voor het ek opgehoud, en toe is ek al junior zwart, En, um, maar, dat is nou maar een van die dinge, ek het uh, euphonium gespeel, ek het um, klavierlese gehad, ek het so'n bieke rakpie gespeel, tennis eerste span, as uh, ek goed so, hou moet later kies, hou rakpiekie moog, van al die rondtree, denk ek, ja. my arme maak. Nou, uh, jy weet, nadat die mens die besluit geneem het, dat ek gaan nou uh, mysiek nastreef uh, as een moendelijke loopbaan, na so besluit geneem is, wat is die grootste struikelblokke in die mens'n pad, om daar te kan kom, waar jy kan sê, ek is nou gemakkelijk met dit waar ek op die oomlik is? Jy beklim met jou kop, ja. want die wereld vertel vir kunstenaar ons is bal hulle sê vir ons, jy kan ons al nie sonder salaris dier die leven gaan nie sê, maar jy kan ons nie, jy moet, moet vir die baas gaan werk, gaan pak sakkies doen wat jy moet doen, maar die ding is, die baas wil ook nie iemand hee wat sy kop in die ene kant sit en alpat aan die andere kant nie, verstaan? Yes. So, dit was maar a taai enig gewees, ek is kunstig, so ek het van die taxidermie gauw, maar soos jy nou terecht opgemerk het op die, op die boodskap wat jylle uitstuur, is dat daar was a tweestruid gewees, ek moes my werk opgewe om jy op, op om op die ou eend, voor en toe te gaan met die muziek, en da, dit was, en ek sal vir so'n oude sê, luister jy, hou net aan, maar jare sal al wees, of jy nou vir een baas werk, en of jy net vir jousel werk, moet bang wees daarvoor nie, moet bang wees om hy risiko te neem nie, want as jy, soos wat hulle sê, if you do what you love, you won't work one day of your life, soos hulle Ja, ek het al gesien, jy weet, die partij van hierdie kunstenaars, partij is peperdier om te boek, ander is nou weer spotgoedkoop, jy weet, so is moeilik om een uh, uh, middellijn te kry, van uh, wat uh, betaalde mens vir uh, aanse optrede, uh, ja, ek, ek, ek, ek noem dit maar net. Nou, het jy enig muziekopleiding gehad, jy, jy het so gesê, met bladlees, in die algemene theorieën, Of het jy net sang met oh. Ja, ek het maar ik hou nie van boksies nie, so ek het baie swak gedoen in theorie. Ek het altyd met die klaviergoed, daar het ek op my handen gekyk, want ek het lekker gespeeld. Ek die goed het die goedheid my kop uitgeleer, want ek het, ek het nie in die boek gekyk nie, so want ek punte verloor. En uh, daar het in die basis, maar ek voel weet, ek het later my eier steil ontwikkel en ek het nodig gehad om altijd op die, op die note te kyk weer en nie, maar ek het opleiding gehad en hy zag graad 4 klaveren en, en graad 1 theorie <laughs> en ek het het gelost af. Ek dink, um, uh, met die oor te speel is, is, is, is heel wat beter as om muziekblad te kan lees. Ek dink, so. Ja, Hy, hy, het sy, hy het sy voordeel en sy nadele. Wanneer hy bijvoorbeeld met professionele orkeste en, en session um, om groepen werk, dan geel hy vir jou die bladmuziek en dan beperkt het jy, want jy kan nie al die goeities doen wat daar so staan nie, jy, jy weet nie wat hulle van jou verlang nie. Um, so ek dink aan beide kante, maar vir my persoonlik om nie gebind te wees dier wat my oor sien nie, geef my baie meer vrijheid om te voel wat ek doen. Was denk, die... ek het in die mag ek was in die Medics gewees het ek in die orkest gespeel daar en ek het, ek het die E-flat horn gespeel, en hoe nou die dag toe ik inkom, toe gele vir my bladmuziek, ach jessie man, ek het ons nie vaag te benoel nie toe, <laughs> hoor ek net wat hulle speel en ek speel die witte my eie wijsie, en ek het nie een keer Uh, uh, uh, uh, uh, noodvast gespeel nie, ek het my eie dinge oh my ingespeel, my <laughs> en uh, toe, daar is Samuel Oro Toffie, hy het my toe gesê, hy is die beste E-flat honder wat ons nog gehad het, so, ok, so, ek sê jou altyd met die kitaar, uh, maar is dat enige ander wat jy speel, en is dat ander wat jy graag wil speel, Ek het dan vast gehak my gitaar en mondvleitje, omdat dit die makkelijkste was vir my. Ek was nou maar, amper soos die oud-tijdse troubadoure gewees. Ek het nou maar so van van plekje na plekje toe gegaan, en my, my ougeakies verdien, en dis makkelijker as om met die klavier op jou rug gaan om te kom. So ek het maar my ek het die klavier so klein bykie verloor, ek kan hom nog speel, ons het so ou klavier by die huis, en ek kan nog so, um, ek, het, ek het baie onlangs een liedje geskryf, uh, luister, wat ek wat ek op die klavier komponeer het. Oh, ja. En ehm um, en um, <coughs> dat is een van my kleinste liedjies in elk geval en ja, maar ek hou meer by gitaar en mondfluitjie. Dat ek het, ek weet nie, dit het, het is al vir my baie lekker gebeur om dalk om dalk ehm uh, net iets so trek of so ietsie uh, te doen. O ja, het jy trek in jou huis man? Ja ja, ja, ja, ja ja, so, uh, ja ek het self, het ek, kitaar, ek, denk, ek het daar, ek dink soos fietserij, weet, ek het laas, het ek aan een kitaar geraak, sê ek hier in 1995 daar rond, het ek laas, ja. en ek kon goed ja. gespeel op een stadium, ek het altyd per die debat gespeel en so voort en ek dink as ek nou weer een kitaar in my handen moet vat, uh, wil ek net so half uur alleen gaan sitte in my kamer, en uh, ek geloof dit sal terugvang. Ja. Ja, nou ja. um, oké, okay, ek het voor die program gevry met van so'n paar plate van jou muziek aankondig, uh, wat is die eerste snit wat ons na gaan luister? Um, die eerste snit moet ek nou sê, dit is a, um, oh. ja die eerste snit is, a, is, a, is, a, is, a, is a, een van my eerste en die kies vanaf my eerste um, vanaf my eerste uh, CD wat het my eerste album wat ek by mekaar gesit het, um, die liedjes naam is die dagdroom vastrap, en hy het ek, om het ek geskryf, um, ek het omgeskryf, omdat ek baie in ouwe thuis opgetreed, ek het vir my gevoel, dat die ouwe iets die 12e, uh, hulle het die goeie kant, maar hulle baie hartseer kant ook, die mense moet nou hulle eie, uh, vermaak, veroorzaak daar, want daar is nie maar baie van alles, en mense, kom kei in die vulle nie, en, uh, dit is maar eindelijk al ongemakkelike bezigheid betekent hier, en toet ek myself nou hierin gedink, soms so, ou thuisie onder en, onneklipaai, of iets van die aard, ek weet nie, miskien is daar so ene, maar, um, kom ons sê, hier is totaal nou, nou, uh, hypotheerties gesproken, en, um, en, en, en, dat hulle nou elke woensdag maak, of hulle by die see is, wanneer eh, uh, wanneer met Rona toonals gaan knip, het vat so rikkie, want van hy dik is, wat jy met die side cutter moet afhaal, en dan moet sy hulle nog verf ook, so dan nou sit so 2 of 3 uur, wat die spanne nou lekker, hulle self kan geniet daar in die eetsal en, eh, um, dan gooi jy dit sout op die vloer, of syker wat even hulle het, en hulle maak, of hulle by die sê, is allemaal in baie kostteams, bring die hoiinkie, bring die papagaai, allemaal bring, bring opblaas, goeie en dan natuurlijk, een koolboks met een bykie kreem soda in, wat hulle dan ook dan nou daar hee, en uh, totdat to my troon terugkom, en waar hulle daie klikklak in die gang af, dan slaat Spander hulle om alles weer opgeruimd te kry, voor sy daar instap, so dit is die hele petalje, en die liekjes ook, hy het ook een video op, um, op Kijknet, op Kijknet nou, waar, waar ek nou my speel, okay. die dagdroom oké Right, ok, kom ons luister na die dagdroom vaststrap, uh, en door jou self geskryf ook, natuurlijk, No. Ja. Ja, no, no, no. okay, visie, is met trooneraai Ons gaan die party hou ons ons elke aan, gister was Blauberg staan, waar jy vol spier wit sang Koms, Kom, sko, jou stenties oor jy op sy Kom, sing, kom, daar by Oké, okay, ja, dit was die dag troon vastrap en uh, ek moet sê, my troon en Jacobina, lyk toch al te fraai in hy uniform, lekker, vrolike vastrap wat ek glo aanklank vind by die Afrikaner, ne, en, en, en ja, selfs die ouwe, die ouwe mense, hylle, man, hylle voete sal heek, uh, waar jy daar in speel. Ja, oké okay, ons stap aan en ons sê, jy, jy sê jy skryf en toonset van jou eie muziek, uh, of het jy iemand wat specifiek vir jou liekies skryf? Doen jy cover liekies? Ja, ek skryf en toonset, ek, ek skryf en toonset al my eie liekies, maar wanneer ek een optrede het, ek hou van te veel uit en in die muziek. Ek hou van, uh, ek hou van uit jy muziek ook. Hoe kan mys dit so sê, ek syn Italiaans en Spaans en, eh, uh, eh, uh, Duits en Nederlands en ek sê Afrikaans en Engels en Korsans, so toe en so. So, ek hou van verskillende talen hmm. en uh, wanneer ek dan ook corporatieve funkties doen, nou, is dit nou nogal een party trek van my om een paar van hierdie talen uit te halen, wanneer dit dan nou gepas is. Nou, je, je weet ek het uh, self toe ek uh, vooracht uh, <coughs> nog laarskoel, het ek ook baie platen geluisterd, en baie Franse platen. Ek kon naderhand woord vir woord saam syng aan die Franse ja. platen, maar ek het nie koek en kloe waar oor het gaan nie. Ek weet nie wat ek sê nie, maar ek, ek, ek het die woorde recht uitgesprek en recht gesong. <laughs> weet, ja, Jacques nou, Bell is een van die oons wat nogal een, um, nogal een lekker Franse, uh, Franse klonk die muziek heet nie. Ja, nou weet jy tenminste daarom waar oor jy syng as jy uh, oh. in ander tal syng. Ja, nee, ek het daarom so, maar nog met idee, as ek, as ek so toe singe, weet ek precies wat ek singe, ek is so toe machtig, so um, maar nou die ander tale, ja, die Spaans, het ek so idee, en ek kan net nie by Frans, ek kom nie, ek sê ko oh, by Frans, ek, ek, ek, ek, ek gaan nie Ek ga myself nou nog nie daarmee bezig mee, ek kan net die rur krijg nog nie lekkerig. Ja, hulle demure de moes als, ne? Ja ja, ja, ja. Nou is al van jou werke wat hier ander kunstenaars opgeneem het, en, uh, is, en uh, is dit uh, dalk uh, hulle treffe status bereikt by hulle? O, en nee, hier nog nie so iets wat door my pad gekom het nie, ehm, um, Een ou a band in Blondfontein, Collins Street, het nogal, is nie ou mens nie, maar hulle het lang terug een band gehad, hulle het een van my liekies, eenvoudig gedrukke, saam met my opgeneem. Maar dit is nou baie lang terug, ek praat nou van 2001 waar, nou, het is nou die beste paard van 223 22, jaar terug wat het gedoen is, maar daar is dan nie sterfstatus by betrokken. Nou, met die skryf van die nieuwe liekie, wat kom vir jou eeste? Die lirieke, die ritme, die melodie, wat uh, word al sommer so saam saam geskip? Ja, liekie is een snaakse ding, je, je kan nie forceer nie, as jy nou kom sit en iemand sê vir jou, write, skryf, dit is moeilik, want ja. dit is nou amper soos soos Louis Botma van van die buffelstrijkelde, hy vertel soas hy moet skryf, dan begin hy, as hy nou loop na sy studieauto of na sy kantoor toe, en hy gaan sit en hy haal een stuk papier uit en sy ping, hy sê, dit soos een Boeing wat start, hy sê, jy weet, Boeing vat een uur om sy engines op te warm, voordat hy mag taxi, hey, een uur, um, wat hy Boeing's engines idle, hy sê, dit is soos dit, dit werkt daar, en dan dan dan sien jy op die Anubang, dan praat jy met die toring en dan kom jy stadig stadig tot op die regte spoed en as jy hier by 293.5 en 'n half is dan trek jy daai liewer dan begin jy so stadig opstyg opstyg. Jy sê dan dan is het ook maar raf ride en jy moet maar jou safety belt aanheer, tot die hawe waar jy stabiliseer op 40.000 voet, en die hawe waar jy afgaan, en dat is nou cruise, op die cruising speed, en jy kan jou safety belt losmaak, en jy kan vir die lukvardin vraag vir die cream soda. dan, uh, dit is nou waar, waar jy nou die sweet spot het, waar jy nou lekker skryf, en uh, dan, uh, dan kom iemand gewonlik by die deur in, en klap om oor, en dan, dan kom hier die bouwing met die engse spoedgrond toe <laughs> alles van vooraf doen so dis hoe die mise werk as hy veel pak moet jy wegwees van alle mense af jy moet oomaak en dan om jou vraag te antwoord per is dit die frase wat daarmee opkom wat ek dink, joh my hierdie kan een liekie wees per is dit die visie wat ek uitdink terwijl ek bezig is om soma net die gitaar te speel want ek genie by die visie En um, jy moet maar uitfigur, die ding lei jou maar op die ouwe van die dag, lei die liekie omself, nou, wat het is, jy moet nie die ding verseer nie. Uh, kree ooit, dat jy hier twee in die ochend wakker word met iets in jou kop en denk, aan ek moet hierdie gaan neerpen. Ja, Dis <laughs> dit het gebeur, maar dan gaan doen ek dit nie. <laughs> oh, en volgende ochend jy, jy <laughs> alles vergeet, jy weet dit iets goed gehad. Dan vloek ek myself en dan weet ek jyn, ek het nou lekker ding gehad dat ek nou kom hier as ek uit, dit val mens weer bij later van tyd. Ja, nou, die, die liekies wat uit jou pen uit vloeie of gaan vloeie in die toekomst, waarop word die meeste van hulle gebaseer? Liefde, die lewe, politiek, jou ei-ervarings? Is my lewe en ei-ervarings, um, maar dis maar vir my amper, wil ek sê, achter deur gospel. Um, ek wil altyd vir mense so en nie, so klein net wat blijk waarin ek geloo en, en dat dit die rede is, hy die rede is kom ek skryf. Ek dink in uh, hierdie ene die gebed vir die boer, uh, wat is dit uh, dit is hy genade genade vir Afrika, Afrika. Ja, ek dink daar kree dit 100% reg, om die concept door te bring ne? Ja Ja, daar was nogal huisgeskryf in een baie moeilike tyd vir die boer en vir die land. Daai tyd, 2015, 2016, waar het so kort droog was. Hier so, en vores met die skape so, en na die roi stof geleg, kyk, hulle het nie niks gehad om te eet nie. En uh, toe skryf ek daai liekje, maar hy was, hy was oor nagedreffer. Radio Kansel het my sommer die volgende dag gebel nadat hy vrygestel is. Um, ja, wees my ons net, daar wat die heren wil hee, jou jou liekies moet, moet, moet airtime kry, daar nou sal hulle airtime kry, sy naam sal ons noem. Nou, die algemene publiek, waarna, dink jy, luister hulle? Lurieke, of is dit die melodie, of die, die ritme, waar, waarna luister die mense? Het is altyd vir my op, opvallend, hoe hoe die uh, verhouding daar verskil. Die ouwens wat na een lekker liekie met, met die rechte bied en die rechte uh moet wil ek amper sê die regte by en lyn hulle is altyd bietjie meer want um, ja die ouens wat dieper luister na musiek is is die soveel nie ek weet nie hoekom nie um, ek dink dit is 'n kwessie van van milieu waarin ons leef uh, ons het 'n sekere kultuur en die die groot te veelheid mense wat Dat na nou muziek luister op die stadium met val in een sekere kultuurgroep, en dan, um, en dan is dit dan nou die ooreenkomstig waar dan nou meer geluister word, of meer opgekoncentreer word. Ja, denk jy nie dat dit iets moet ouderdom te doen? Jy weet hoe ouder jy, hoe meer luister nie aan die lirike. Hierdie jong klomp, hulle luister na die ritme en die uh, weisie, is dit nie? Dit is baie, baie waar baie waar, dat is definitief nie waar. He. As jy jouself moet klassificeer in een genre, wat sê jy sê? Uh, of tek jy maar een uh, weie spectrum? Ek tek een weie spectrum, ek kom myself nog nie kry om net, in, net op een manier te skryf nie. Uh, dis daar keer um, hoe kom ek nou nog nie rarig, hoekom ek sê, vrees ek is status bereik het op die stadium nie, uh, ek dink Omdat om ek daarvan hou om in te veel verskillende genres te syn. En um, dit is nou maar soos een allrounder, soos een veelzijdige sportspersoon. Um, ja, uh, jy gaan in elk geval, hoe kan ek sê, jy gaan in elk geval nie vervulling kryf. Ek gaan nie, as ek net op een manier skryf, in, in, in een richting skryf nie. Ek weet nie, weet nie waarom nie, maar dit is my lekker. Ek hou nie in geval daarvan, ek hou van my werk en veel syde. Ek wou daarvan om verskillende goederes te skryf, ja. ja nou, wies van die groot name met jy wie jy verhoog al gedeel het? Matthys Roots. Totale verhoog verhoog gedeel met met met Steve Hofmeyer oh, ja? met eh uh, Adam Tas, Poppy van Jaar spel. Eh uh, Corlia Mm, maar daai sterretjie ek en hy toer nou nogal saam. Ons het 'n vertoning die taal van my hart en dit is nou yeah. nogal 'n suksesvolle ene. Um, ja, so in die ekte ekte ek ek gehang groen. Ehm, ja, jy binne round is al 'n paar manne. Is al 'n paar you've manne. Block, <laughs> yeah, ja, en, en, en, jy weet E, een van die dagen, die ouwe, oh, Steve Wolfmeier in die, uh, in die works, gaan sê, uh, wie die grootname wat hy nou al mee opgetreed was, uh, Jacobus Silver, en Dit is nou nog iets wat ek nou sommer, sonder dat jy vraag, kan ek jou nou sê, daar is een groot ding. Aan die begin van ouwe loopbaan is dit een verskraaklike gejaag na nou om raak geseen te word, en jou piearm te recht wees, en jy moet die goed op die rechte plekke hee, en, en, en, jy moet die woorde recht hee, en, as, jy moet geoefen wees van as iemand die onhoud wil voer, en sêke goed, en, ek hee nou maar net achtergekom dat, een ou moet rustig raak, oor goed wat moet gebeur, sal gebeur, het helpt nie, een ou jaag, jaag, nou, weet die die sterre wat so vinnig brand, ja. hulle brand nie lang nie, Hierdie sterre wat so vinnig ewe skielik en sien jy, jop, maar hier's 'n ou, hy laat loop nou. Hmm. Uh, hy is van hy magnesium, soos fosfor. Dit is so wat <laughs> hy werk. En dan kyk jy na ou na na, na ouens soos ag, julle gose, gose, uh, Goose. Die, uh, uh mes, mes kyk daai ouens soos Rian, Rian Benadi so, so pa, Frans Benadi. Ek meen da't hy nou weer waar kom hy vandaan, en uh, hy nou weer opgang gemaakt, en saam met sy sien begin syng, en goed, en Annelie van Roy, en daar doen sy weer remixes van haar oude muziek, en dit raak weer populair, so ek meen, ouwens wat so half soos een dikstomp in die vier, vlam, of kool word, en dan vlam kry, hulle hoe langer, denk ek, ek dink daai die, die, um, volhoudbaarheid van die loopbaan is telk een bykie meer. Okay, ons is gereed vir jou volgende snit, wat gaan ons na luister? <coughs> ja, ek so graag dat jylle na, na stroom en leve moet luister, stroom en leve gaan oor om alles wat achter jou is achter jou te los en jou uit te strek na wat voor jou is en, en wanneer jy praat, praat jy van wat voor jou is en um, jy moet jy moet op die positieve koncentreer Die lewe het en het, het het sleg en goed. Konsentreer op die goed. Uh, want jy weet nie wat gebeur môre nie. En ehm uh, ja, strome lewe. Daar nou is 'n huis geskiet. Die video is geskiet op hierdie lang pad tussen Foreshore Smit en uh, okay, dit is en Blinkfontein. OK. De die strome lewe in uur van hy. Ons luister. Gejaarse draai, jy lees ons koolie op die seer Druif dier my gedagtes en ek dink aan elke tree Daar is een les in elke aftraipad, besnij vir elke val Baie trane baie lach geen baie geld betaal Daar is dinge wat ek weer sal doe en dinge wat kon bly Mense wat kom, kan jy reet, en mensen wat moes rui Ek loos wat ek verloor het, by die voete van my God, en wat ek langs die pad geleer het, hou ek in my kop, oh ek strek my uit na morgen, met my voete op die grond, een toekomstblik vol liefde, stroom my leven uit my mond. Een nieuwe jaarse myn, luur gooi een lang pad in die zon, Ek wonder oor die ander kant en hoe ek daar gaan kom. As ek ach, in en ek stryk, of sal ek weet wat om te doen. Die belofte lee en moritjong, die lewe singetjoon. Daar is dinge wat ons hier gaan doen, en dinge wat gaan blij. Mensen wat vol my loos hee, en mensen wat gaan brei. Het los wat ek verloor het, die voete van my En wat die pad geleer het, hou ek in my kop, oh, ek strek my uit na met my voete op die grond, een toekomstblik vol liefde, stroom in die uit my moor. En as die berge op my val Daar is rede Vir my weep Binnen my brand Een nieuwe hart Daar is licht voor in die pad Sien jou aan die ander kant Ek los wat ek verloor het By die voete van my God En wat ek langs die pad geleer het Hou ek my kop Oh ek strik my uit na amore Met my voete oh, Een tromflik vol liefde, stroe my liewe my moord. Een tromflik vol liefde, stroe my liewe uit my moord. Hallo, dit is nou een levensles in Lyrieke, waar is de, da, die, die verlaten pad sê, is daar na by Voorheesburg, ne? En, hier, Forrest, Smith. Goeie, voor, nee, Forrest Smith waar kom ek aan voor Riesburg? nou ek sien daar geen pothoos aan nie, ek weet jy en Matthijs het op die stadium die slaggaten aangedurf doen jy dit nog steeds nie, <laughs> ek raai slaggaten ek nou maar bykie gelos, die, uh, van die man het gesê, dit is nie ons mandaat nie ons moet nie daar krap nie, to los ek het maar eerst bykie van <laughs> um, Ja, nee, maar dit is alreit, dit is alreit, ons sal, dit kom recht, dit kom recht. Nou, het jy uh, toegang tot die opname stereo daar waar jy blij, of uh, gaan jy, uh, waar jy kan sitte en rondspeel met klanker? Nee, ongelukkig nie, en die ding is, dit is nogal dier om het vir jouself te doen, um, en hier, well, dan is ek om 3020 kilometer weg van my naaste ene, uh, wat in Bloemfontein is, nou, Jacob is syd nie, hy neem altyd al my songs op, hy ken nou al my klank, en wat, wat moet die mense hoor, en hy self een briljante muzikant. So. As, uh, maar dat is die moeite werd om dan hy 120 kilo's te rijk. is misschien die moeite werd om te invest in uh, so'n uh, goedkoop systeempie daar by die huis wat jy net kan, jy weet. Baie waar, baie ja. waar, dind Nou, uh, het jy enige permanente venues waar jy by gereeld optree? Ek dink aan Roe Huis, Ons kan Roe Huis Theater, is theater wat ek en my vrou Lizzie bedrijf, hierso. Um, ja, ons is nogal aan die gang daar, elke maand syng daar bekende mense, en um, oormorraand syng Jannie De Tooi daar by ons. En, um, ja, ons het al vir Roe aan De Tooi gehad, en ou Rokko De Valleus, en Uh, Sonja, Herald, Dove Dola, dis sommer ek klamp, mense wat al die was, elke maand um, het ons een vername persoon wat hier optreeg. So hier trek op en dan, daar is nie permanente ween nie, die ouders, bel my malans, weid, ek sing van ja, van kaap tot en lumpupo, ek sing enige plek. Ek sien het nou so advertentiekie op wat, uh, wat, vertel meer van hom, die, ek denk het is in Bloemfontein, is het? Ek het, ek het hom gesheer op my Facebookblad, kunstenaarsblad. Oeh, nee, dat is die concert wat ons nou reelle in die stadsal by Forrest Smith, die Oe, water okay. van die stadsal, ja, ek sien, ek sien. Oké, okay. ja. so wanneer vind hy plaas en wie gaan nou wees? Nou ja, dit gaan nou lekker wees. Ons gaan die 19 e Oktober is die is die um, is die datum vir die optrede. Ehm um, die Bloemfontein Kinderkoorsing daar as ook vir klein koortjie hier van Ipokpeng en Foresmith. Ehm um, en dan ek self Mario Later, gaan Tablalongwane is dan Aisel. So klomp mense van Bloemfontein wat ook uh, wat ook baie mooi sing. Ehm um, goeie pelle van my sal met weer ek nogal gereeld optreewe. Maar jy's nogal kunstig ginstig, met die uh, balp en pen. Nou, jy weet, ek gaan Anno inskryf in jou uh, competities, nou, fondsinsamelings, jy sê vir die stadselda, uh, hoekom sit jy nie een paar sketsen op, en uh, maak soos jy moet hier een ooster gemaakt het nie? Ek sal inskryf. <laughs> ja, nee, ek sal verseker, baie dankie, dit is een baie goeie plan, ek gaan dit definitief doen. Ok, nou was jy al by die jaarlikse kunstefeeste, nationale feeste, vertel ons bykie meer. Ja, ek was verlede jaar by die KKNK samend met Thijs Roets, ons het daar drie vertoonings gehad, en um, ons was ook by die Vrijstaat kunstefeest, of die die, die Eertijdse Vrijfeest, is wat al hom genoem het. Ons het weer hier, um, weer daar die eerste jaar, um, dit, uh, plaas vind, uh, dit vind plaas in die laatste, ach in die eerste week van juli. Uh, wat wat daar in van hierdie jaar en dan het ons ingeskryf vir Art Club ons wacht toch om te hoor uh, maar ek het ons behoort daar ook ietsie te hê uh, dit is maar van nou die die grootste project waarmee ek besig is of waarby ek betrokken is is die Afrikaanse taal van my hart saam so met Matthys Roux nou ek weet die ander kunstenaars wat ek mee gesels meeste van hulle sê in die bos moet jy nie mis nie Jo, ons het, ja, ek het een contact genader, ons sal hoor wat hulle sê, en die bos daar by, by Nelspruit, nee, daar aan die kant. Ja, daar ook. En dan, uh, ook die woord vrees in Stellingbos, ons het by hulle ook aansoek gedoen, so ons sal nou nog sien, hoe kom ons daar uit? En of kom ons daar uit, maar wat moet gebeur, sal gebeur. Ons ja. hou ons, ons, hou ons uh, oop die worrisel. Jy, jy, jy sal zeker nie op die kopie gaan doen, nie. Ja, <laughs> bestaan op die nog? Ek weet nie, ek, nog. Ek, ek het nie klou nie, ek weet nie, maar ek het klou nie, ja. is, is jou genre nie. <laughs> um. Nee, nee, nee, nee, Dat is nou nie werk van my, ek gaan nou oh. Ja, ek weet nie, ek geloof nie, ek sou daar ingepas het nie, maar um, ja, ek is veelzijdig genoeg, ek sal al vir hulle so vijf likies kon speel. Oh, okay. Maar ek weet nie of ek jylle show by mekaar kon sit, so kon sit vir die, vir die kopie. Nee, maar troon een vast van jou. <laughs> la la wereld, ja nie, of ietsie saam met koos kom bijs, of so ietsie. Nou, uh, wat sê jy beskou as jy grootste prestatie ooit, en jy mag maar spog, as jou program? Sjoe, sure. Ehm um, ja ek het, ek, het, ek het in 2001 die Bloemfontein Waterfront Idols gewen en toe het ek eh uh, uh, Bloemfontein's Got Talent in 2010 gewen. Ek daarso dit ek het, daar, so het ek, um, ek 'n klankstelsel gewen waarmee ek doen nou verder kom musiek maak wat vir my nogal nice was. Ehm um, ek was ons was ek en my broer en my vrou was samen in 'n band Um, Jacobus Silver, maar met, met Lizzie op trackklavier en my broer op bas -gitaar. En ons was vijf jaar in een rij, die beste afbloem um, entertainer van jaar, uh, wat dan nou dier die vry staat waar mense stem vir mens. Wee, so, uh, ons was vijf, vijf jaar in een rij, van 2014 af. Ehm um, reg deur tot 2019 was ons die die die wenners elke jaar. Ek sien die tyd gaan ons inhaal as jy sê jy moet ooh jy het uh, nog een afspraak hier na. So kom ons luister gou na jou musiek nommer 3. Wat is hy? OK muziek nummer 3 is Wegkry plek. Ehm um, oh. maar Wegkry plek dink ek het jy hulle op die speellys nê. Ja, ek het hom om, uh, om um, uit te speel met hom. O, oh, okay, goed, goed. dan daar dan's daar um, daar is 'n ander enetjie luister wat ek vir my vrou geskryf het. O, maar dis nie devalierstiklafies uh, speel. Hierdie wat jy vir my gestuur het, ehm um, uh, jy weet, uh, voor af eh uh, aan 'n akademie eh uh, kom rus by my, genade van Afrika. Ja. ja. Kom, ek sê, kom, rust by my. Oké. Okay. Kom, ek speel eerst, kom, rust by my. Oké. Okay. Ek, uh, en jy het myself geskryf, sê? Ek het myself geskryf, kom, rust by my is, is eindelijk, soos die jyre sê, ons jyre sê vir ons in die bybel, kom, rust by my. Rust in, op. en uh, dit gaan oor die verloore sien. Ek het die liedje geskryf as deel van die passiespel um, in Bloemfontein. Die passiespel Uh, Judas Iskariot, uh, die prijs van bloedgeld. En dan voel ons allemaal per ty keer soos Judas en ons allemaal voel per keer soos die verlore sien. Sommere per ty keer, drie keer een week. En uh, daar moet achterkom waar oor dit gaan, is dat die Heere ons menselikeheid verstaan. En dat ons nie daai, ons kan nie wees wat, wat, ons kan nie perfect wees nie. So ons strewe daarna om dit te doen. Maar wanneer ons ons self in die bos het kry, en ons is vuil gesweer, en ons het alweer varkpele geëet, in plaas van koningskost te kom al by die huis, dan sê hy net vir ons, kom huis toe, kom rust by my, kom rust in my, en dit is waarover kom rust by my gaan, as jy al wil speel. Ok, ja, kom ons speel om. Hier, op nummer 3, uh, kom rust by my, uh, Jacobus Silver, uh, en, uh, hy gaan hy. Jou vingers en jou vuil bruin haare, daar is oorlog in jou. Ek sien wilde paaie in jou tranen, jou glimlach en die nacht versmoor. Aan de bewa as jy praat Dan is bloed in jou woorde Die skade straak langer Waar jy staan Jy you sit jou vingers En jou vuil breinhare Dat jy woorde kry, kom le, kom rus, by my. Ek weet hoe lang jy aan die pad geloop het, en hoe jy elke keer moes oorbeginn en hoe sier jou kieses jou gemaakt het, en hoe lang glas jy jou lied kon sing, my handen biewe as ek praat, omdat ek jou so lief het, omdat ek so sier kry as jy vat. Ek weet hoe lang jy aan die pad geloop het Kom her by my Kom sê tot jy my woorde kry Het was weer niet. Hier bij mij is al jou gister in die grond. Kom rust, kom rust bij mij. Oor de krui, kom le, kom rus, by my. Ek weet hoe lang jy aan die pad geloop het, Ok, het was, ek kom rust by my, baie diep blikkie verwees dit na enige incident of dan enige mens uh, tink soos RG Lende vir aangaan Nee, dit is uh, um, ja, dit is maar waar elke van ons elke nou dan sit, denk ek, of daarom nie, hoopelik nie te veel nie, maar waar jy sit met jou handen en jou haren jy weet nie eindelijk nou waar voor en toe nie, en uh, baie ouwens my oudedom en op, wat onderdruk verkeer by die werk, en met gesinde, en financieel na COVID, en al die type van goeders, uh, ek het nou een paar vriende uh, verloor, wat besluit het hulle, hulle willinge nie, en dan uh, dan was het so eenvoudig soos om by die ritte sitte, en hy keer het net af jou om, hmm. hy, um, hy sê, jy moet luister, jy moet kom, kom sit, jy is rustig, hy het alles om die heer. Dit, dit is eigenlijk die boodskap wat ek daar wil uitdraag. Het jou ooit buiten die grense van Suid-Afrika opgetree? Ek het al in Qatar opgetree in Doua en ek het al in Namabea opgetree en ek het al uh, nog geen Lisuto nie. nie. Um, ja, ek het in Engeland gesing uit die aard van die zak, toe ek daar, toe ek daar bykie uh, gaan toerit en bykie van geld maak het van APSA So, nie, ek het al paar keer buiten die landsgrense opgetree. Uh, Moet hierdie program gaan jy nou weer buiten land toe, want ons ander stasie waar ek op uit saai, is in Henties uh, baie gesetel, so jy gaan weer in Namibia toe. <laughs> Lekker! Uh, dit sal volgende vrijdag wees, ja. Nou, uh, om elektrisch te vertoon op jy verhoog, uh, met die interactie tussen in die gehoor en die kunstenaar, dit verg baie energie. Dit so, sal enig wat jy specifiek doen om fiks te bly, draf, gym, fietsry, mens moet eindelijk die beste manier om fiks te blij op die verhoog is om baie op die verhoog te wees, want dis is een ander toepassing, as enige ander oefening wat jy kan, kan hee. Um, as jy ou wil sterk wees in die gym, moet jy baie gym toe gaan. As jy ou wil goed wees in land loop, moet jy baie op die pad haard so. so ek dink, die ooreenkomstig, ek doe nie veel oefening, ek stap en ek werk myself hier by my huis, tel my goed op, en nou en dan een paar pushups maar maar ek is nie verskrikkelijk actief nie um, op die verhoog is ons nogal redelijk actief, so daar, ek het baie stamina op die verhoog, wanneer ek kom by kitaarspeel en klomp songs na mekaar sing en die die grootste uitdaging is om in jou kop na, soos wat ek nou nou gesê, jou kop en jou geest moet vaksees daar wil jy, jy moet wakker bly, jy moet vol energie bly en um, dit is, dit is een kopding Daar kan jou lyf jou nie regtig hap mee se koppie. Nou ja, vertel ons meer van die Kotsie tuiste, met die een dogtertjie nê. Wat Emalaye, Emalaye? Ja, Emalaye. is vijf en 'n half nou en ons woon hierso in ons gastehuis, die Silver Olyf. En so dis die Silver Wone en dan het ons lekker, ons het 3 honde, ons twee katte, ons het twee honders. 'n um, slang of twee en 'n skoppad. Die slange word plik nie nou hier nie van ons wind Hulle het gaan. Die maar um, ja, ons, ons is one it, big happy family. Uh, die honde is hopeits nê. Nee? Hulle is Italian Greyhounds. Dis die kleinste oh, okay. vorm van 'n winddog. Van En okay. uh, ja. Ehm ja. um, oké, okay, jy het jou werk as taxidermis opge, uh, opgegee, of laat vaar, ten gunste van sang, maar as dit nie was versang of so nie, wat sy beroep sy jy graag wou doen, wat uh, buiten nou die taxiderme en so? Ja, ek sy nie natuur wou wees, ek sy veldwachter of dierkindige geoloog, archeoloog, enige so ding, dit is vir my absoluut die natuur, ek, ek ek vergryp my in die natuur, is die enigste kans, wat ek, of die eerste kans wat ek krijg, gryp ek sommer die hele hand, ek hoor nie oor die puntie nie. So, as hier mense kom wat wil weet van die omgeving, dan, dan loop ons sommer hier die koppe in, en ek wees hulle wat sy volkies kom voor en wat sy dinosaurs het hier gelewe, en ja, is sy belangstelling van my. Uh, uh, en dan ook mechanische ingenieurskies en vliegtuig uh, bouw, soos uh, uh, Aviation Engineering, is so vir my verskrikkelijk interessant geweest om te kan doen. Net, net toe jy van die Boeingse opstaart gepraat het, toe ek gedoog uh, iets in die lijn van pilots, jy uh, jou nogal gepas het. Nee. Nou, sê <laughs> um, my, kom, kom ons luister gauw <laughs> na, <laughs> ja, kom ons luister gauw na die volgende muziek, wat is dit? Laat ons, uh, daar is, daar een liekie oor, nou kan ek vir jou, eerlijk waar nie, ek kan nie onthou wat die ene ek vir jou gegeet het, ja, wat die ene ek vir jou gegeet het, Meer en Genare vir Afrika. Ja, Anerkani Meer, kyk, Anerkani Meer is, is, is ook weer eindelike geestelike liekie, um, dat, ons is allemaal in ons, in ons, comfort zone, soos wat hulle sê nie. En dan, uh, dan kom jy achter, dit is eindelijk onveiliger binnen, en jy moet maar buiten woed die storm, maar jy moet net dier die storm hardloop, dan is weg van die gevaar af, en aan die andere kant is daar is daar iets beter. En dit, dit praat ook met mense wat bang is vir die namals, mense wat bang is om om te sterf, hulle weet nie wat gaan aan die andere kant aan nie. En die bybel verseker ons, dat daar iets baie beter is, is wat die mens kan bid of dink, of kan opdroom, so Uh, ja, het is waar oor Anakaniemeer gaan, dit amper die heren wat met iemand praat, of een pa wat met sy sien of dochter praat. Uh, die video is geskiet op een plaas waar ons gewoon het, buitenkant Bloemfontein, ons het daar, uh, hy is ge hier op een leeuwplaas, en um, ja, ons het daar hele stoep aan die brand gesteek om die, om die video geskiet te krijg. Hy was pak zwaar so vir twee geskiet. maanden, wat is om, ja, en dat skrop. Maar, um, ja, dit is nogal a, is nogal een intense video. Ja. Nou, oké, okay. Anakaniemeer, Ja, hier gaan hy. Word die vind baie op biskoop. My kind. Word u ruk sy aan die rykte. Rijk die kruid, M'n greekies in die tuin Wat brand Kijk die donderstralen buiten Voel die gloed Van die veer, my kind Proe die roed op jou tanden Raak, is al in die gang Hoor hoe val die voortoerame Ander kan die meer Is daar een land my kind Daar is vrijheid van die veer En van die wind Ander kan die meer Kan ons weer begin Ander kan die meer Sal jy verstaan My kind Stuk, my kind Kyk my in my oor Hartel op kind Hartel op Voel die hoop oor die kore Strek jou hart Na die lag rand Door die wind en die vlamme Hoor die draak en die gang wat brand Hoor om knis op sy tanden Maar kan jy moeu? Sal jy verstaan? nie meer gesing neer Jacobus Silver. Nou, dit is een baie abstrakte verwijsing in die leek. Wie die meisie wat Samioen Lissamei uh, daar in die uh, video optree? Ja, ek en Lissie het vriende gehad daar, by wie ons gebleid, en dit is hulle jongste dochterkje. Um, en to Emma Lai nog nie gebore nie. Ons het nie gewet, ons gaan ook so een een blonde dochterkie heen nie. Ons amper spreek woordelik van, van die opdraandes wat dier gaan maar, in dat hy ook by mekaar bly, want dis jou huis maak jy sê ook wat om jou gebeur en met jou gebeur nie. Wil ek so sê, jy sal een halgeweer met kry as een prachtige klein dochtertie dui. Uh, <laughs> ja. Schoonmaat Judy, vys ons so elke kort kort ietsie van haar, maar uh, dis te moe. <laughs> okay. <laughs> okay, nou die onmiddellike toekomst, wat leef voor vir Jacobus Silver, enige optredes besprekingstoere albums. Ja, dit soos ek sê het ons nogal al vir baie ehm um, feeste aanzoek gedoen. Woordfees en in aardklop en, en in die bos en so. Ons kyk net nou maar wat kom neer. Daar's nog nie finaliteit nie, maar wel die Vryheidskunstefeest, daar gaan ons optree. En um, dan o oh ja, oor 'n paar oor 'n paar dae gaan sing ek by Mokala, uh, Wilter Reservaat buitekant uh, Jacobsdal. Eh uh, as deel van die Ereveveld Wagters jaar uh, de jaarlikse bijeenkomst vir die irreveldwachters uh, met een, een prijs, een uitdeling en een veiling en so aan. Um, ek en Matthijs gaan ook daar saam optree en uh, ja, dan staan nou baie privaat funkties vir jaars daar en um, ja, vir jaars daar in korporatieve en so wat aankom wat dan een privaat aangeleend tede is. Het is uh, meestal so bloemverduin meestal bloemverduin area nie. Ja, dis maar meestal rondom binne en om die Vrystaat. Nou, uh, oké, okay, ehm um, bemark jy maar jouself of is die derde agent aangeteken. Nee, dit het 'n kwai sê ek het 'n uh, rubber arm en sy sy sy die dagboek met die pen, so sy sy sê vir die mense, "Hoeveel kos dit?" En dan op op, op die vraag wat uh, daai vraag wat oom nou-nou gehad het oor die oor die eh uh, eh uh, die, die, die prijs. koste ja, ja. Um, is toch al interessante ding, want jy krij ouwens wat uh, geoktureerde rekenmeester is, maar hy sing toevallig baie goed in speelkitaar, en hy het nie geld nodig nie, hy gaan doen het vir my, en is baie goed, en hy het een goeie klanksysteem, hy voeter die bedrijf heelt allemaal op, want ons ouwens werk ons self op, ons begin by 3 rand en dan, hoopelik <laughs> oor een paar jaar kan jy ook 10.000 rand vraag vir een verdoening met jou eie klank, en wat jy ouwens nie verstaan nie, kom ons sê, Ons gaan, nou nie, ons gaan nou nie praat van die ouwens wat totaal en al buitensporig is wat 45.000 rand en opvraag vir, vir een enkel man vertoon en hulle ja, is net laf. Um, ek praat van ouwens wat hulle self opgewerkt het om, om dan tenminste nou in een sekere brekket te val van van optreefvooi. Die ouwens maak sta daar op die, uh, die ouwens wat hom boek maak sta daar op dat hy mense gaan trek om by hulle funksie te kom singen. Maar hy het nie by here al hoor nie. Hy vraag uit prijs. En jy sê met jou kaartjie pryse dat jy vir daai bedrag uitkom. Anders moet jy iemand anders boek. En uh, dis wat die ouens nie verstaan nie. Dis nie die kunstenaars se skuld nie. Um, dit is dit's 'n gesamentlike besluit. Ja. En dan is daar weer soos wat met my baie keer gebeur. Ek sing nou byvoorbeeld kom ons sê ehm um, hierdie aand sing ek nou klop elvis ja, goed en ek sing my eie goed en so aan en nou wil die mense uh, die heel aand eindelijk dans, ja. dan het nou nie met jou gekonverweer nie, en jy het nou hierdie muziek voorbereid dan sê het nou die kunstenaarse skuld wanneer aand het nou een mislukking uitgedraai en dis al rechtvaardig en ja. uh, communicasielijne is ook en ek moet ook blij en die mense moet precies voor een oud sê wat hulle verwacht van die, van een vertooning En ja. dan, uh, ja, een senior radio met een stick met al jou ginstel en liekies op, is eindelijk maar die goedkoopste manier om om entertainment te verskaffen, vir klomp mense wat maar net lekker wil keier ja, en een klomp liekies wil worden. So, um, ja, daar maar een verskaf, <laughs> allemaal het hulle opie. Ja, ik denk wat die prijs zeker sal beïnvloed is, is daar session kunstenaars of session uh, uh, orkeste daar, moet jy jou eie die uh, koop met saambring, jy weet soke type goeies, moet in ageneem word, hoe ver is dit, en die, uh, yeah. uh, ons, ons diesel het al so geraak, dat het al meer is, is my fooi, afhangende van hoe ver ek rei maak, dit is eigentlik skrikwekkend, en a session musician, oefen sy sterk af, om goed genoeg te wees, om om my audience gelukkig te hou, en hy vraag sy 2-3 rand per show wat hy absoluut deur en deur waard is um, en dis wat die ouwens nie verstaan nie, weet, as daar 5, 5 man band opkom dan, dan sit rechtvaardig, as die ouwens sê, maar luister, ek vraag 30 duizend rand van elke ouw moet sy pointje vlees kry, elke ouw moet die Petro betaal al die type van dinge, so dit raak, maar dit is maar een bezigheid, maar ek sal vir hom sê, dit een van die moeilijkste goed om, vir kins, om prijs aan kind te haak. Ja, ja, geloof so. Nou, uh, om een bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraars te werk, en indien jy enige voornomers of e-postadresse noem, herhaal hulle asjeblief en lees het starig. Ja, ek het, ek het een Facebookblad waar baie mense my kontak, Jacobus met een C in die middel en Silver met een W in die middel. Um, dit is nou maar, uh, hoe kan ek sê, dit is nou maar die, um, die beste manier. En dan, my vrou's telefoonnummer, want uh, ons, ons krijg by, by my vrou ook uh, uh, baie, baie oproepen vir, vir, uh, uh, vir optreders. Dit is 0 071 603 7258. Uh, dit is Lizzie by 071 603 7258. En uh, ja, as ek kan vir jou sê wat my prijs is, as jy een bykie minder wil, dan bel jy my as jy my rubber arm kan draai vir so 5 rand afslag. <laughs> Oké, <Okay>, is daar... <laughs> nog enig iets wat die luisteraars behoor te weet of wil weet van Kobus uh, Kutzee, of Jakobus Kutzee, uh, wat ek nie aangeraak het nie. Die kunste is natuurlijk, oh, dit is magnifiek mense, jylle moet hierdie manse skulder hy, gaan op sy Facebook en kyk daar, dit is prachtig uitstekend gedoen. Ach, baie, baie dankie. Ja, dit is maar my balpunt en my, my vrou skulder ook. Sy skulderabstrakte skulderij, dit is ook uh, een lijn van ons inkomste. Ja. Oké, okay, so is daar nog enig iets wat die luisterers moet weet van jou? Ja, ek denk ons het nogal redelijk alles gecover vondag ook. Okay. <laughs> baie okay. dankie. Okay, dit was baie, baie lekker en uh, ek hoop om gauw weer met julle te gesels Hankie van alle die ondersteuning en uh, ja, uh, like hy songs op Facebook en ga na die Facebook page toe, so julle weet hoe werk dit. En uh, dat is dit, dat ons mekaar, mag ons mekaar in die, in die nabije toekomst sommer vinnig sien. Hey, nou uh, net voor ons uh vertel ons 'n bietjie meer van 'n uh, wegkry plek uh wat ek mee gaan uitspeel, uh, wat in uh, wat het dit geïnspireer, wat is die teken op die spesifieke liggie van toepassing en uh, uh, wanneer sal het op die rakke wees of uh, hoe, hoe kan die kunst of die luisteraars dit aankoop? ok, wegkreeg plek was geskryf as die themaliekie van Judas Iskariot, die prijs van bloedgeld dis deel van die passiespele wat in Bloemfontein afgespele het en ek het al die muziek en die lirike geskryf vir die, vir die play en um, ja ek het myself al baie aangedink dat ek ook tal Judas kon wees um, met ons amal verraai die heren elke nou en dan en doen ook maar goed waar ons baie skaam is en slecht voel en dan um, dan die ou die heel van die naaste gebouw afsprink, want uh, jy weet net nie hoe hierdie ding kan recht kom nie, en dan uh, verseker, verseker die reo net weer daar by hom um, kan al die lelike goed uitgekanseleer word, so ja wegkrijg plek, luister om van wat hy is dit kom uit die manse hart uit en dis jou niets te vry laten? Ja, so alle alle sal daarmee kan identifiseer ek se al uh, en dis jou nuutste uitreiking. My wegkry plek wegkry plek is is is hele paar jaar oud ek dink hy is in 2017 uitgereik as ek reg is. O het jy dit nou die um, opname geneem in op 2018 nie? my nuutste uitreiking is luister. So jy kan hom hey. kry op YouTube. Die naam is net luister deur Jakobus Silver en uh, daar is baie mooie video wat saam met omgaan, wat ek my vrou mooi afgeneem het, in een, in een lang bloedrooi rok, met die, met een mooie hoed, en oh, is mooi, is een, mooi uh, video, baie mooie video. Ok, nou gaan ek nou maar wegkrijg plek in hierdie slot indruk, en dan gaan ek luister opsoek, en ek het met hom uitspeel. So. Uh, baie, baie bereid. dankie. Dit is, uh, ek sê, baie dankie Kobus, is silver vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jou voorspoed vir die toekomst en ek geloof ons gaan nog baie meer van jou hoor en dat die besprekings gaan inrol. Dankie nogmaals. Dankie, dit is een groot plasier en ek hoop om weer gaan met julle te praat. Mooie dag vir julle. Ok, dit is tyd vir my om af te sluit en ek vertrouw julle het vir Jacobus Koetse geniet soos ek self ook gedoen het, want hou my nieuwe muziek van uh, die uh, kunstenaars te laat inrol en um, die enige bespreking wil maak of funksies van enige optreders van enige van die kunstenaars wat in my program opgetred het, wees seker om my e-post te stuur op Ludwig Venter Live dat sê jy, dat sê jy, of jylle kan my bel by 072 -541 9803 en ek sê jylle in contact breng met die betrokke kunstenaar of al agente. Ek sal ook waardeer as die kunstenaars wat een WhatsApp onderhoud beskikbaar is, vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuut, ek het daar probeer om het 30 minuut te hou vandag, want Jacobus het afspraak direct hierna, oh, hy moes al daar gewees het, en, uh, ja, eh, uh, De, de, ja, jylle kan my oproep gee op hy selfde nommer 072541 9803. Nou ja, tot volgende week is het ek Ludwig Venter wat sê loop mooi, kyk na jylle self en nie die allerbeste word jylle toegeween uh, Ek word net noem dat ek toe besluit het om uit te speel met al twee dialiekies. Uh, die eerste ene sal wees uh, Jacobus Silver moet plek en dan direct daarna, sy niets te uitreking is luister. So, dank jy dat jy aangeskakel was en dank jy dat jy geluister het. Ek sê, uh, lekker week verder. Um, ja, uh, see you later, en uh, bye van nou. Wees vir my een wegkruipplek, wees my waars die som, Het donker in my siel, my hart Het is bitter op my tong As ek maar vooruit kon sien As ek dit kon lees Een glimlach aan die buitenkant kant Gevier in my gees Geef my een afspringklik Fens my nachte om Ek is a gewone mens Ek sou uitlim as ek kom Gee vir er my jou dooring kroon Gee vir er my jou pijn Waarom moet jy my ontmoet Kon ek maar verdwijn Ek dint weer aan jou sachte oor en hy laatste soen En hoe ek myself heel tyd vraag of ek geweet het wat ek doen Ek sien weer hoe jy daar die aand in die tuin kom staan Asof jy in my hart kom sien, asof jy verstaan As ek my verdiende loon kon kry, My van hierdie gevoel bevry, Die drie van tyd kon uitveer, My derig silber cente in my hand, Roep ek waar my hele wereld brand, My Sê. Wys vir my plek. Wys my waar's die son. is 'n gewone mens. Ek sou as ek hoor. Seigneur, see jou leiters, elegaters en ek speel uit met Jakobus se silwer niet. is my verhaal To die einde To die bitter einde Jy leef in elke hoofstuk Jou bloed in die papier To die laaste To die bitter laaste die is van naam luister luister die einde ons kom al Jy kan my vertaal elke oorlog 'n Gelief wat in my maul en as onweerwindende nacht sê laat nog stay vir laat nog stay vir in jou lewe To die einde, ons kom al. Oh, my to dat jou warm voel nog dieper in my leer. En my bekere zake voort wat jy zag is vir my sê. Elke aard is om een te voort en om weg te raak langs As het lieve saam met jou